kama mlivyomsikia wakili wao wanasema kwamba wanataka kesi iendeshwe haraka kwa sababu imekuwa na publicity kubwa wao kwa mtazamo wao sijui inawezekana wakawa sahihi au hawako sahii. lakini mimi nilichoniambia mahakama ni kwamba katika uendeshaji wa mashauri haya ya jinai hatuendeshwi na publicity au sijui mihemko ya aina yoyote ile tunaendesha kesi kwa kuzingatia taratibu sheria na misingi ya kisheria kwa kifupi ndio ambayo inatuongoza na kama walivyosikia mahakamana pia imetoa maelekezo hayo kwamba kesi mahakamani haziendeshwi basing on publicity. Sawa, hii kesi uh, ina involve interesti za watu wa Bukoba kwa kile ambacho kilitokea. Sawa? Kwa hiyo basi, ni lazima upande wa jamhuri ufanye upelelezi wake wa kina kwa kujiridhisha ili yule ambaye anahusika na utendaji wa tukio hili aweze kufahamika. Sawa? Na sheria iweze kuchukua mkondo wake. Sasa swala la publicity maana ni kwamba wanatutaka sisi tuharakishe, tufanye kwa papara swala hili, alafu mwisho wa siku tunaweza tukaribu tuka, tuka kesi ambayo ina interest ya watu wa, wa, wa Bukoba. Kwa hiyo watuache, tupate mashahidi wetu, tuwahoji kwa kina, tupate ushahidi ambao ni mzuri ili hata tunapokuja kuiendesha kesi, tuiendeeshe katika kesi ambayo tunaamini kwamba ina ushahidi ambao uko vizuri.